Hallo, is nou geskakel by Net Radio SA. Net Radio SA met ons webwerf www.worldwideweb.netradioSA.co.za. Dis baie belangrike inligting hierdie wat 'n mens maar baie op homself moet verwerk. Die webadres, sodat jy maar tijd maak om stadium net te gaan kijk, jy selfie en jy sel met al die inlichting wat op die webwerf beskikbaar is soos die name van die omroepers, die programme wat jy al ken uitsaai, tye van uitsending en dan ook die archief waar jy kan gaan kijk na vorige programme wat reeds uitgesaai is en dan kan jy somas so online daarna luister of jy kan het aflaai en op jy eie tyd dan daarna luister. Maar dis nie al inlichting nie, moet maar bykie rond kyk daar, daar is al die verskillende links, dan soos wat ons dit in die Engelse taal noem, koppelinge links, so dat jy nou kan, die verskillende links, as ek dit nou so kan gebruik, om te sien wat er van hier die koppelinge of links dan vir jou die beste werk, want een internet radio is afhankelijk van die internet, dit is nie werk nie soos een FM nie, wat lokaal gewonde is nie, dit is wereldwijd en daarom is daar een geweldige netwerk, en mens moet maar, maar kyk wat werk, soms werk een van die koppelinge en soms werke ander een beter en so meer, mens moet dus nou nie jouself beperk om nou net elke keer van 1 gebruik te maak nie, as dit werkt, dan is dit recht, maar as dit nie werkt nie, dan moet een mens een van die ander probeer, totdat alles nou seepglad werk, en ek weet is moeite, want dit is nou nie hoe mens gewoon ek na radio of na tv-stasie luister en jy skakel met dit aan en daar is dit en jy luister maar hierdie is nou as hierdie radiostasie enig iets vir jou beteken, waar jy moeite wil doen om in te skakel en die tyd uit te koop, dan moet een mens maar hierdie verskrildne opties oorweeg om frustratie te voorkom. So ek hoop jy oor my hart, ek wil help, dis al, hoe kom ek het nou vir jou noem? Dit is nie een ander rede nie oor, dit gaan net oor hulp vir jou te help. Op luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika en waar jy jouself ook al mag bevind is baie welkom of dit nou hier in Suid-Afrika is, by een van ons stede of dorpe of ergens in die platteland land op op plaas en of jy in die buitenland is baie welkom hoor, dank jy vir die tyd dat jy uitkoop om hier saam met ons te luister na oordenking, waar ons die woord van God oordink, bepijns. Ek het die ander dag in een kerk gesit, waar die prediker nou preek, en hy het gesê, hy gaan nou een leering doen, ek denk, dit is die woord over die Engelse teaching, ek is nie zeker nie, ek kan dit nou nie mee onthou nie, maar, dit het daarop neergekom, het hy gesê, hy gaan nou oor een bepaalde onderwerp, nou so'n lering doen, en toe kyk hy nou so na my, en hy sê, wanneer, dokter Eilers, wanneer hy nou die bybel lees, dan lees hy dit nie om te preek nie, hy lees dit om daar oor onderrucht te gee. Nou, dit is seker so, dit is vir my belangrijk om mense die skrif te leer, soos wat Jezus gesê het, gaan die hele wereld in, maak disciples van al die nazies, doop hulle, en leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle geleer het. So as het in daardie context gesê is, want ek het nou nie opgestaan en gevra wat hy bedoel nie, dan is het recht so, die woord van God, is belangrijk vir my en vir jou dit is levens noodzakelijk dit is nie net belangrijk nie want dit is die naalstring tussen my en en die eeuwigheid en tussen jou en die eeuwigheid en daar ansele mens moet vasthou met al jou kracht dit is vir die rede dat God sê ons moet om lief hee met ons jylle hart met ons jylle siel, met ons jylle verstand met al ons kracht wat ons moet inspann want die eeuwigheid is die eeuwigheid. Dit is nie die tydelike nie. Tydelike is miskien 100 jaar, as jy paie sterk is, lyk dit vir my, of dan nog bykie meer as dit, dit word. Ek wel die skrif sê, mense tyd is omtrent so 70 jaar, soos die mens daar die ouderdom het, het jy eindelijk maar Bibles gesproke klaar jou lewe geleef die rest daarvan is dood gewoon genade en dan is daar die ewigheid en dis belangrik, mens kan nie wacht totdat die ewigheid aanbreek om dan daarin te beleen ek gaan dan nou vir jou wees hoe iemand dit probeer doen het so as een vertrekpunt terwijl ek nou daar aan ek gaan dit uit Likas hoofdstuk 16 vir jou lees, sommer net so as een vertrekpunt hier oor mees, maar nie wacht tot het te laat is, voordat jy in die eeuwigheid beleen hee. Want dan is dit nou maar nie doodgewoon te laat. En as jy alleen die eeuwigheid tegemoet gaan, dan is dit nie goeie nies nie. So binnen in hierdie bepaalde gedachte wat ek nou met jou net so pas gedeel het, luister ons hier na The Kingsman Kwartet wat hier die implikaties aan ons voorhoud in, in hier die lied. Before you take another step down this road of sin there's some That I must say, you're living in a world where there's heartbreak everywhere. Despair. He'll give you a life Without a care And everything you have You'll gladly leave behind And with God you can face Eternity And there'll be a okay. so tegen die achtergrond van daar die lied lees ek vir jou Likas hoofdstuk 16 as een motivering daar was een rijk man en ek lees hier in die 1983 vertaling om wat die Afrikaans hier meer vloeiend is daar was een rijk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was een arre man, met die naam Lazarus, wat by die deur van die reikman geleed, in die hoop dat hy van die oorskiet, van die reikmanse tafel, te eten zou kry. Hy was oortrek van sweere, en selfs die honde het daar aan kom lek. To die arme man te sterwe kom, is hy die engele weggedra na die ere plek langs Abraham Die rykman het ook gesterwe en is begrawe. To hy in die dode ryk in pijn verkeer, kyk hy op en hy sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abram, ontferm u oor my Steer toch vir Lazarus Dat hy net die punt van sy vinger in water steek En my tong afkoel Want ek lei verskrikkelijk in hierdie veer Maar Abram sê my kind Onthou jy Dat hy in jou loof leeftijd Altyd die goeie gekry het En Lazarus die slechte Nou gaan het hier goed met om Maar jy word gepeinig En buitendien is daar Een groot kloof Tussen ons en jylle So dat die wat hier vandaan wil oorgaan Na jylle toe nie kan nie En die wat daar is Ook nie na ons toe kan oorkom nie Dus sê hy Ek smeek jy dan vader Stuur hom toch Na my paase huis Ek het nog vijf broers, laat hy hulle dringend gaan waarskie so dat hulle nie ook in hierdie plek van pijniging beland neem. Maar Abram sê, hulle die woorde van Mooses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee vader Abram, maar as iemand in die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al so iemand uit die dood opstaan. Redekom ek die gedeelte gelees het, is om aan u te wees hoe desperaat mense in die doodreik hulle self kan bevind. Desperaat Desperaat hier om Sendingwerk te probeer doen Om mense te stuur Om nou bijvoorbeeld verlaasres te kan stuur Want hy pleit, dit is een pleitrede Je kan sien, dit van een baie desperate man Want sy oor het opgegaan En hy besef nou, en nou wil hy sy broers waarschip En dan sê vader Abraham, maar dit werkt nie so nie. Die enigste manier is, mens moet luister na Godse woord. Dit ja, is nie een ander manier nie. God het nooit iets anders in gedachte gehad nie. Dit is sy beplanning van die begin af. Dit is hoe God geskip het dier sy woord. Hy het alles dier sy woord, sy skippende krachtige woord in aan sy geroep en hy onderhoud het elke breekdeel van een seconde. En hy het daar weie dinge verkeerd geloop vanaf die skepping, soos wat hy weet. En nou is God, soos die pottebakker, bezig om herskeppingswerk te doen, nog altyd, dier sy woord. En een mens kan niemand een groter guns doen, as om een persoon een Godse woord toe te help begeleid nie. En hier is een uitstekende geleentheid om in te belee, om iemand te nooi vir iemand naar die inlichting te gee, wat die kan mense nie toong nie, mense kan mense maar net uitnooi. Ek is maar altyd hoe dit werk nog altyd zo so gewerk. Dit sal ook maar altyd zo so werk totdat die tyd nou voorbij is. Maar ek wil graag vir jou vraag, grijp een geleentheid aan, soos hierdie, moet dat die mens wacht totdat die tyd en die geleentede verbaai is nie. En as ons rechtig die here lief het, dan sal ons jammer wees vir ander mense, verskrikkelijk om te denk, as jy net hierdie prentjie van Lika 16 in jou gedagtes kan laat inprent, van een persoon wat aan die verdoeming is en verewig daar gaan wees. Desperaat is. Dit is nie een aangename plek nie, die eerste plek waar hy net gehad het, iemand met net sy tong verkoel. Daarna nou het hy sien, dit kan nie werk nie, toe te probeer dat as iemand anders dan net gehelp kan word, dat hulle nie ook in die plek kom nie. En ek en jy het hierdie geweldige, geweldige voorrechte, wyl ons nog lewe ons weet nie hoe lang ons gaan leven nie, ons weet het ons nie dood gewoon nie. Ons kan nie praat van morgen nie, want ons weet nie of ons morgen gaan sien nie. Daarom moet die mens, Carpe Die Gryp die dag, wat een beter vertaling is, is om te sê, grijp jou geleentheid aan, want geleentheide is maar net nou en maar niet gelede is al klaar weer voorbij, dit kry mens nie oor nie ons het net die huidige nou en dan moet ons nou zeker maak dat ons harte brand soos wat tjou niemand het nou nou vir ons gaan syng I burn for you. Want jy sal net hier op die webwerf, as jy die geleendheid het om daar in te kyk, het ons spreek 4 vers 23 wat sê, Wees vooral verzichtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou jylle leven. is sê, mens moet hierop begin concentreer op jou hart, en dat jy, virzichtig moet omgaan met jou hart Maar ons net weer nou nou gaan verwees want ek wil nou meer muziek speel as wat ek praat verwees na skrifgedeeltes en vooral Jeremia ook ek sal oor en oor dit inkleer soos iemand wat bezig is om te verf en weer een bykie, bykie kleer ansit en so meer totdat die die dinge in ons hart vastgelees is ons moet aandag gee ons moet virzichtig wees met wat in jou hart aangaan, want het bepaal jou hele leven, jou hele leven. En as dit een mense hele leven bepaal, dan is dit sekerlik die moeite werd, om dan in jou hart te bele, te kyk wat daar aangaan. En terwijl jy daar bykie oor sit en denk, Maar dis mos wat ons doen hier, ons mediteer, stink na oor die woord. Luister ons nou net na iemand anders se stem met 'n bietjie meer musikaal nou gaan oorkom met hierdie boodskapie van hom. Walk to this earth Night. Drenched in your spirit You set me on fire Now I burn That I hide You call by name You call to rise No flesh Can hold this fire Lord let Your flames fly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 marvelous peace Sweeter and sweeter Each day it is Growing like Pillows of glory Yet never shall cease Fill with the Spirit Fill with the Spirit I'm so glad So happy and glad Jesus has given He has given. Wonderful Peace wonderful, wonderful Peace Peace like a river So gently Is flowing How sweet to my soul Is this marvelous Peace Sweeter and sweeter Each day It Is growing like Billows of Still with the Spirit, Still with the Spirit, I am so glad, am so happy. happy and glad. Jesus, Jesus has, given, has given, He given, has given, Wonderful peace, peace, Wonderful peace, Glory forever to Jesus my Savior. peace peace overflowing But sweeter is growing what wonderful one Luister na Dr. Tine Eilers Ek saai uit hiervan uit Hyrene Stad van Vrede, Pretoria In Suid-Afrika En ons bezig om Godse woorde Oordink Mediteer bepeins Nou in die vorige twee liedere Waar ons geluister het Het het gegaan oor Dit wat die binnende mens aangaan Hier so diep in jou diepste weese binne in jou gees. Is daar opgewondenheid waar jy bezig is om God te aanbid en om lief te hee met jou jylle hart, jou jylle siel, jylle verstand en al jou kracht brond het hierbinnen. En om dit te verstaan lees ek van ons een tekstie wat ek al jare mee saam met my loop laat loop, is in Spreke 20 vers 27, nou lees ek hier in die nieuwe vertaling, die nieuwe Afrikaanse vertaling, nou die 1983 vertaling, wat eindelijk nie een goeie vertaling is van hierdie vers nie, maar ek lees om in die geval en dan gaan ek om in die Hebraaus vir jou opsees, soos wat ek om nou ken, en dan liever een letterlijke vertaling daan vir jou geef, Hier is meer een interpretatie as wat dit een vertaling is. Hier vers wat hier in die 1983 vertaling staan. Dit sê die Heere, gee aan die mens die lewe. Die Heere sien door die hele mens. Nou dit is een interpretatie as jy nou gaan luister. Eerstens dan gaan ek vir die Hebraeus, ek weet jy, jy verstaan nou nie die dalk nie die Hebraeus nie. Maak die saakje maar dit help my by my letterlijke woord vir woord vertaling wat ek daan geef. Daar staan in, in die Hebraeuse taal Nishmat Adam bedoelende dan die gees van die mens, Nishmat Adam Neer Hashem is die kandelaar of die lamp van die Heere. Dis Godse lamp, wat hy aansteek in die mens, jou gees. En dan verder, goe fees kol gaderee beten, wat beteken dit deersoek al die kamers van die binneste. So met die lamp van God en wat sommige vertalings ook sê, the candle of the Lord, want dis moes maar maar selfde, of jy nou praat van een lamp, hoe jy praat van een kers, is maar een ding wat met olie werk, en wat jy moet aan die brand steek, dis wat God in die, in die begin gedoen het met die mens, nadat hy hem gevorm het, blaas hy in hom, toet hy die kandelaar binnen in hom, aan die brand gesteek, maar dit het gegaan tydens die sonde val en van toe af is die mens maar in duisternis jy sal onthou met die geboorte van Jezus hoor daar gesê volk wat in duisternis sit het een groot licht gesien mens was maar van daar tyd af in die duisternis maar die licht is in Godse gees en hy wil dit met ons deel En dis wat gebeur met die mens hier binnenkant, as jy sal onthou, as jy nou net vasthou en wat ek gesê het, en nou dan stap, bieke dan daar na die put van jakob in Samaria, waar Jezus gesit het en die vrou van Samaria daar aangekom het, en hy moet daar in gesprek was en onder andere vraag gesê het, vrou, as jy nou van daar die water drink, word jy daar met hier die tou optrek in die put, dan gaan jy weer dorskryf. Maar as jy drink van die water wat ek jou gaan gee, dan word dit een fontein binnen in jou self, wat ontspring tot in die eeuwige lewe. Dit is wat God vir my en jou wil doen, dat hier die opgewondenheid, wat ons vir God moet hee, wat oor moet sit in liefde, En aanbidding Dat ons God soos sal lief hee met ons jylle hart Ons jylle hart, ons kan nie halfhartig nie Jylle hart, jylle siel, jylle verstand Sê nie wat is alles betrokke Jylle hart, jylle siel, jylle verstand Hoe jou begrip dan ook al van daar die drie komponente is En met al jou kracht met ons God liefheer. En dis net God wat ons daarmee kan help. Dis vir die rede wat hier in Spreke 4, 23 staan, wees vir al voorzichtig met wat in jou hart aangaan. Want dit bepaal jou hele leven. Alles wat jy doen, alles wat jy denk, alles wat jy besluit, alles wat jy begeer, Alles wat jy wens, kom alles uit jou hart uit. Alles. Nou, hoe sal een mens nou omsien en versichtig wees met wat in jou hart aangaan? Nou, kom ons denk nou net, iemand sê dalk vir jou, jy moet versichtig wees met jou hart, en dan bedoel hy nou, hierdie pomp, wat hier binnen in jou borstkas sit, wat klop, saamtrek en ontspan, en al die bloed dier jou lichaam moet circuleer. As iemand nou net vir jou so sê, jy moet versichtig wees met jou hart, want hy moet jou aan die lewe hou dan het nou goed om dit nou te sê, maar wat, helpt het jy sê dit, sonder dat jy in detail daarop uitbrei, en vir een persoon nou sê, dat hy sekere goed dalk nou sê, nou maar moet eet, en ander goed nou nie moet eet nie, en so meer, en so meer. en oefeninge dalk doen, as jy nou geloof in oefeninge, of wat ook al, hoe ook al jy die dinge interpreteer, moet die mens dit toch omskryf, jy kan nie net vir jou kind sê, Jy moet verzichtig wees met jou hart, want hy moet nog jare klop nie. Dit is amper soos een teken, een bord met inlichting wat vir jy sê, jy moet oppas vir laag vliegende vliegtuie. Beware of low flying aircraft. En hoe op die aarde moet jy nou oppas wat moet jy doen as mens nie daar die inlichting gee om vir die persoon te sê nie help ja, het eindelijk nie is dat jy nou vir iemand dan die inlichting gee nie want die mens moet dit ons verstaanbaar oordra en dis waar die onderwijser in die mens na vore kom dat jy nie maar net stellings wil maak nie maar dat jy dit wel verduidelik dat jy dit onderrichtend aan iemand oordra, so dat dit kan sin maak. Want as iets nie sin maak, nie vergeet die mens dit. Omdat as jy dit verstaan, dan motiveer dit jou ook. Net so gaan het met die mense hart, om iemand net te verwijs na God as die hartschirurg, sonder dat die persoon nou verstaan waarom Wat motiveer my nou? Wat motiveer my om God lief te hee? Wat motiveer my om God te aanbid? Is daar nie een motivering kom hiervan diep uit my hart nie, want dit is die oorsprong van alles. As dit nie daar uitkom nie, dan gaan ek het nie heen hee. En dan kan een voorbeeld gebruik, van myself, toe iemand my een vriend, toe ek nog skool was, my gemotiveer het om te begin draf. So een man of meer in standaard 8. Wat zou so dit nou graad 10 wees? Nee. En hy het nou elke ochend het hy, sê maar vir een maand denk ek, het hy elke ochend naar my kamer toe gekom, my kamer die huis is buiten in een rondhafel, en dat hy nou daar geklop, en dat oopgemaak was ek nou al gereed, en dan saam met hom gaan draf, vroeg, vroeg, vroeg in die ochtend, want dan moet hy nou terugkom hy in bad, maar waar is, hy het en hy moet school toe gaan, maar een dag toe kry hy my langs die pad, toe is ek nou, seker om treen, 10 kilometer van die huis af, was ek nou op die pad bezig om te draf, hy het iets sê met sy voet verkeerd gegaan, sy kous het stikken gegaan op die hakskeen kant, en daar het nou blaas begin vorm, en hy kon nou nou nie verder nie, en toe het nou vir my kon vraag, of hy nou nie my kous kan gebruik nie, het is nou baie jare terug, en, het ek sêker vir hom die een kouse geef, dink ek, ek is nie helemaal sêker nie, maar ek dink maar sê so vir die een wat nou hier stik gegaan het by hom, want hy het het nou noordiger gehad as ek, maar toe sê hy vir my jong, hy sê jy, ek is verstom en verbaas om jou so ver te kry, dat jy, dat jy so ver alleen, sonder iemand wat nou vir jou help, draf, het nog vir my gesê, Jy het een geweldige sterk wil. Want hy weet hy nou vir die tydperk wat ek moes draf, tydperk kon ek nou nog nie rechtig so fiks gewees het, soos hy by voorbeeld nou nie. En as my walskracht wat my aangedruif het om te gaan, maar nou moet ek net vir jou sê mense, ek oortuig daarvan, daar die kom nie uit jou uit nie. Hoe kom ek het vir jou sê, is omdat vir Paulus in Filippense verduidelik. Het is God wat in jou werk om te wil. Het is God wat in jou werk om te wil. Nou moet jy ontdouw, jou wil kom uit jou hart uit. Jou hart het daar drie bepaalde kenmerke wat die mens vanuit die wetenskap so bestudeer en leer. En dit is jou wil, jou emotie en jou intellect kom alles uit jou hart uit. Jou wil, jou emotie en jou intellect. So jy sê jou wil, is een sterk komponent, wat jou andryf, dis een mensje wil, jou wilskracht wat jy het, om iets te wil doen. Daarom, mense, kan jy altyd weer teruggaan gaan na jou hart, toe die heeltyd wees vooral verzichtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele leven, die wilskracht wat uit jou hart uitkomt. Je ken ons nou al die, die uitdrukking wat ons in die Afrikaans gebruik om te sê, Je kan een perd of een dier leid tot by die water, maar je kan hom nie forceer om te drink neem. Nou dis God wat jou help om dit te wil doen, om die rechte ding te wil doen. Want Paulus gaan voort met daar die sin, hy sê sowel as om te werk na Godse welbehaal dat God die welbehaal het in wat jy doen, want alles kom ons nog vanuit jou wil, wat in jou hart ontspring. Koop, het maak al een bykie sin, zeker het maak sin, om van uitspreke te kyk, dat ons verzichtig moet wees, met wat in ons hart aangaan, ons moet God dus as die kardioloog toelaat, om, ons harte te onderzoek soos wat hy dit in Jeremia aangekondig het hy is die kenner, hy onderzoek hy maak die diagnose, hy oortuig ons daarvan van dit waaraan God wil werk omdat God ons ken, omdat hy ons beter is wat ons ons ken omdat hy die skipper is uit ons ons gemaakt Hy weet dan hoeveel haare ons op ons kop het. Daarmee gaan ek je groet hiervan uit Irene, die stad van vrede In Pretoria, Suid-Afrika Mag jy een wonderlijke, wonderlijke nageris ondervind En indien jy morgen vir een of ander rede Nie ergens in een fysische kerk jy self gaan bevind Op die sondag nie, dan Kan jy inskakel om 10 uur D.V. D.O. Volente vir ons E kerk erediens, wat dit hier sal uitsaai. En as alles goed verloop, dan om 4 uur die middag boekvoorlesing en 7 uur ons stem van hoop program. Jy moet 'n wonderlike nagrus ervaar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 and so today this is just a brand new course now I want you to feel free to try to sing it with us peace of God cover me cover me Come on, sing with me. Peace of God. Peace of God, cover me. Cover me. Oh, Lord, cover me. Peace of God, cover me. Through the storm. Through the storm. more times Sing peace of God. Peace of God. Cover me. In Jesus' name. Cover me. Anybody need peace in your life? Cover me. Peace of God, oh Lord. Peace of God. Cover me. Through the storm. Oh Lord, I only in you, I ah, yield